Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннарин, розділ 14. Світанок навис над розлогими хребтами та вершинами зубів дракона з холодною, сірою рішучістю. Сонце сходило! А його тепло і яскравість цілком відсікали низькі хмари і важкий туман, який осідав у зловісних висотах, і навіть не ворушився. Вітри з лютою силою домухали над безплідними скелями, проносячись крізь каньйони та скелясті перепади, через схили та хребти, врізаючись у малочисленну рослинність і згинаючи її. І з невимовною швидкістю, пролітаючи крізь суміш хмар і туману. Шум вітру був схожий на глибокий гуркіт океану, що розбивається об відкритий пляж. Важкий і хвилястий, що вкриває порожні піки своєрідним гулом, який чомусь створював свій власний рівень тиші. Птахи то підіймались, то опускались разом із вітром. Їхні крики розлітались і приглушувались. На висоті було мало тварин. Стада особливо міцної породи гірських козлів і маленькі пухнасті миші, що жили у найпотаємніших закутках скель. Повітря було більш ніж прохолодним, навіть страшенно холодним. Сніг вкрив верхів'я зубів дракона, і зміна півроку року мало впливала на цій висоті на температуру, яка рідко досягала приємних градусів. Це були підступні гори, величезні, високі і масивні. Цього ранку вони, здавалось, були оповиті дивним очікуванням. А вісім чоловіків, що складали маленьку компанію Скалгейвена, не могли ігнорувати свого схвилювання – яке охопило їхні думки, коли вони все глибше спускались в холод і сірість. Це було щось більше, ніж тривожне пророцтво Бремена, або навіть більше, ніж усвідомлення того, що вони скоро спробують пройти через заборонені гробниці королів. Щось чекало на них, щось сповнена терпіння і злості, життєва сила – яка ховається в безплідній скелястій місцевості, по якій вони йдуть. Вона буде сповнена мстивої ненависті до них, буде спостерігати, як вони йдуть глибше в гігантські гори, що закривають стародавнє королівство Паранур. Вони йшли на північ рваною лінією, щільно загорнуті у вовняні плащі, щоб захиститись від холоду. Їхні голови схилились перед вітром. Схили й каньйони були вкриті каменями і розділені прихованими ущелинами, що робило землю надзвичайно небезпечною. Кожен з них, здавалось хоча б раз, але спотикнувся. Але все-таки щось, що заховане в землі, вирішило не показувати себе, задовільнившись лише тим, що дало знати про свою присутність, і те, що чекає, поки ефект цього знання, знищить самовпевненість мандрівників. І тоді вони стануть об'єктами полювання. Багато часу це не зайняло. Їхні втомлені розуми почали тихо, наполегливо гристи сумніви. Замкнені один від одного холодом і ревом вітру, що здіймався. Кожен з друзів був відрізаний від своїх товаришів, а нездатність спілкуватись тільки посилювало, зростаючи відчуття тривоги. Імунітет, здається, був тільки у Генделя. Його, мовчазна, самотня натура загартувала дворфа проти невпевненості у собі, а жахлива втеча від збожеволілих гномів у нефритовому перевалі – Принаймні, тимчасово позбавило його будь-якого страху смерті. Так, він був близький до смерті. Його врятував лише інстинкт. Гноми накинулись на дворфа з усіх боків. Безрозсудно, розлючені настільки, що тільки кровопролиття могло заспокоїти їхню ненависть. Гендель був швидшим. Він прослизнув назад на узліся Вольфск і нерухомо лежав у кущах, аж доки один з гномів не наблизився до нього. Знадобилось кілька секунд, щоб оглушити мисливця, який нічого не заподозрював. Зняти з себе плащ, накинути на ворога і покликати на допомогу. У темряві, почервонілі від азарту полювання, гноми не впізнали нічого, крім того плаща. Вони розірвали на шматки свого брата, самі того не усвідомлюючи. Гендель тим часом ховався у кущах, а наступного дня прослизнув через перевал і знову вижив. Брати з долини та брати ельфів не мали такого почуття впевненості, як у Генделя. Пророцтво Тіні Бремена приголомшило їх. Слова ніби повторювалися знову і знов під завивання гірських вітрів. Хтось з них помре. О, слова пророцтва сформулювали це інакше, але підтекст був очевидним. Гірка перспектива. Ніхто не міг з нею змиритись. Якимсь чином їм треба довести помилковість прогнозу. Далеко попереду, зігнувшись проти рушійної сили гірських вітрів, Аланон розмірковував над подіями, що відбулись в долині Сланцю. Він в сотий раз обмірковував своє дивне протистояння стінню Бремена, старим друїдом, приреченим блукати в підвішеному стані, поки володар чорнокнижників не буде остаточно знищений. Але тепер... Його непокоїла незовнішність привода. Його непокоїли жахливі знання, які той приніс, поховані глибоко серед найчорніших правд. Нога мандрівника вдарилась об виступаючий камінь, змусивши його спіткнутись, і історик спробував втримати рівновагу. Пронизливо крикнув у сірості яструб і злетів десь над далеким хребтом. Друїд повернувся назад і побачив, що його компаньйони на силу встигають. Історик дізнався від тіні більше, ніж просте пророцтво. Але цього не можна розповідати іншим. Так само, як не можна розповідати всю історію легендарного Меча Шаннари. Його очі палали внутрішньою люттю від скрутного становища, в якому він опинився, не розповідаючи усього. І на мить Аланон навіть задумався. Вони здолали стільки труднощів, але справжні тільки починаються. Наразі потреба в тому, щоб закінчити подорож, більша, аніж потреба в істині. Сірість світанку поволі перейшла в сірість полудня. І марш у зубах дракона тривав. Хребти та схили то з'являлись, то зникали, що створювало у мандрівників враження, що ніякого прогресу взагалі немає. Вони просто йдуть по стежці через вершини, що рухаються прямо в стіну з непроникного каменю. Але потім вони увійшли в широкий каньйон, який різко звивався вниз вузькою звивистою стежкою, що проходила між двома величезними скелями і зникала в густому тумані. Аланон вів їх у ту закручену сірість. Обрій зник, вітер затих. Напала тиша, раптово і несподівано. Але тиша – це теж звук. І він звучить, як тихий шепіт крізь високу скелю, промовляючи тихі, обережні слова прямо в уха подорожніх. Потім їхня дорога трошки розширилась – а туман показав отвір у скелі, де і закінчувався звивистий прохід. Вхід до гробниці королів. Він був приголомшливим, величним і страшним. По обидва боки прямокутного чорного входу дві жахливі кам'яні статуї, висічені в скелі висотою більш ніж сто футів. Кам'яні вартові, воїни, одягнені в обладунки, Завжди на сторожі, в глибокій темряві, вони тримали в руках на величезних мечів, які лежали лезом вниз у ніг. Їхні обвітрені бородаті обличчя були пошрамовані часом і вітром, але очі здавались майже живими, уважно прикутими до восьми смертних, які стояли на порозі стародавнього залу, який вони охороняли. Над великим входом було три слова, багатовікової і давно забутої мови. Вони служили попередженням тим, хто входив сюди, що це – гробниця для мертвих. А за широким отвором усе було темрявою і тишею. Аланон зібрав усіх навколо себе. «Багато років тому, до першої війни раз, культ людей – походження яких було втрачено в часі, служив жерцями для богів смерті. У цих печерах вони поховали монархів чотирьох земель разом з їхніми сім'ями, слугами, улюбленими речами та значною частиною багатства. Поширювалась легенда про те, що в цих покоях могли вижити тільки мертві. І тільки жерцям дозволялось спостерігати за похованням померлих правителів. Всіх інших, хто ризикнув увійти, більше ніколи не бачили. З часом про культ забули, але зло, що оселилось там, продовжує існувати, сліпо служачи жерцям, чиї кістки роками раніше повернулись в землю. «Мало хто проходив!» Історик зупинився, побачивши в очах слухачів незадане питання. «Так, я проходив. Я один. А тепер і ви пройдете. Я другий, останній справжній, хто ходить по цій землі. Як і Бремен, і Брона до нього, я вивчав темні мистецтва. Я чаклун». «І я не володію такою ж силою, як у нашого ворога, але все ж можу безпечно провести нас через ці печери на інший бік зубів дракона». А потім... Тихо виринуло з туману запитання Балінора. «Вузька скеля-стежка, яку люди називають спуском дракона, вона веде вниз. Опинившись там... «Ми побачимо Паранор». Запала довга, незручна мовчанка. Аланон знав, про що всі думали, і не звертав на це уваги. Історик продовжив. За цим входом є кілька ходів і камер. Лабіринт для того, хто не знає дороги. Деякі з шляхів небезпечні, деякі – ні. Незабаром після входу ми дійдемо до тунелю сфінксів, гігантських статуй, схожих на цих вартових, але вирізблених наполовину людиною, наполовину звіром. Якщо ви подивитесь їм в очі, миттєво перетворитесь на камінь. Тому вам треба зав'язати очі. До того ж, зв'яжіть один одного мотузкою. Ви повинні зосередитись на мені. Думайте тільки про мене, тому що воля сфінксів і їх наказ розумовий, досить сильний, щоб змусити вас зірвати пов'язки з очей і подивитись їм в очі. Супутники з сумнівом перезернулись. Вони вже почали сумніватись в обґрунтованості всього цього підходу. Після сфінксів є кілька нешкідливих ходів які ведуть в коридор вітрів. Це тунель, населений невидимими істотами, яких назвали банші на честь легендарних астральних духів. Це не більше, ніж прості голоси, але вони можуть звести з розуму смертних. Вам треба захистити вуха, і знову ж таки, важливо для вас зосередитись на мені. Дозвольте моєму розуму закрити ваші, щоб уся та сила не зашкодила їм. Вам треба розслабитись, не боятись і пам'ятати, я з вами. Ви зрозуміли? Він нарахував сім ледь помітних кивків. Опинившись за коридором вітрів, ми опинимось в гробниці. Там буде лише одна перешкода. Історик перестав говорити. Його очі насторожено повернулись до входу в печеру. На якусь мить йому здалось, що треба закінчити речення. Але замість цього він просто кивнув друзям. Усі неспокійно стояли між кам'яними велетнями. Сірий туман закривав високі стіни скелі. Чорний, позіхаючий отвір чекав, наче розкрита паща, якогось великого хижого звіра. Аланон виготовив кілька широких смужок із тканини і роздав по одній кожному. А потім вони зв'язались один з одним альпіністською мотузкою. Дурін зайняв позицію провідника. Принц Калагорну знов став позаду. Пов'язки на очі надійно були зав'язані, а руки утворили ланцюжок. Замить черга обережно рушила через вхід. У печерах стояла глибока приглушена тиша, посилена раптовим згасанням вітрів і відлунням їхніх кроків по скелястому проходу. Підлога тунелю була напрочуд гладкою і рівною. А холод, що оселився в зістареному камені від століть постійних низьких температур, швидко просочився в їхні напружені тіла і змусив мандрівників тремтіти. Ніхто не говорив, кожен намагався розслабитись, а Аланон обережно вів їх через серію м'яко з вивистих поворотів. Ще відчував, як рука фліка міцно стискає його в темряві. Вони ще більше зблизились один з одним з часу побігу з долини, зв'язали себе узами досвіду, більшими, ніж узами спорідненості, що б з ними не сталося, ще й відчував, вони ніколи не перестануть бути братами. Він також не забуде, що Меньйон зробив для нього. Якусь мить він подумав про принца Лія і помітив, що посміхається. Горець настільки змінився за останні кілька днів, що став майже іншою людиною. Старий Меньйон все ще був у полі зору. Але в ньому з'явилось щось нове, щось, що було важко визначити. Та і взагалі Мендьон Флік і він сам змінились в якихось незначних деталях, які не можна було легко виявити. Він подумав, чи побачив Аланон зміни в ньому, чи бачить у ньому історик когось більшого, аніж сільського хлопчика». Вони зупинились і в глибокій тиші, що настала після цього, владний голос друїда беззвучно зашепотів у свідомості кожного. «Пам'ятайте про моє застереження! Нехай ваші думки звернуться до мене! Зосередьтесь тільки на мені!» А потім вони рушили уперед. А потім усі рушили вперед. Чоботи глухо відлунювали по дну печери. Чоловіки з зав'язаними очима відразу відчули присутність чогось, що чекає їх попереду. Воно мовчало, терпляче чекало і спостерігало. Йшли секунди, і друзям явились величезні нерухомі образи, що височіли по обидва боки, висічені з каменю зображення з обличчями людськими, з тілами. Невимовно жахливих звірів. Сфінкси. У своїй уяві чоловіки бачили їх очі, що пробивались крізь образ Аланона. Усі почали відчувати напругу, намагаючись сконцентруватись на друїді. Наполеглива воля кам'яних чудовиськ встромлялась в їхні мізки, впліталась і заплутувалась у розсіяних думках, наполегливо працюючи над тим, щоб люди скинули пов'язки і подивились на них. І вже кожен починав відчувати швидко зростаюче бажання зірвати стримуючу тканину та розігнати темряву, щоб вільно подивитись на дивовижних створінь, що, мовчки, дивились на них. Але саме тоді, коли здавалось допитливий шепіт сфінксів, Нарешті прорвався крізь згасаючу рішучість, до них пробився образ Аланнона, як гострий ніж, і беззвучно покликав друзів. Він кричав «Думайте тільки про мене!» І їхні розуми інстинктивно підкорились, і відкинули непереборне бажання подивитись вгору на кам'яні обличчя. Ця така дивна битва тривала без перепочинку. Шеренга мандрівників, спітнілих, важко дихаючих, навпомацьки пробиралась через заплутаний лабіринт невидимих образів, зв'язані до купки мотузкою Наталії, ланцюгом міцно стиснутих рук і владним голосом Аланона. Ніхто нікого не відпускав. Друїд неухильно вів їх вони з поряду сфінксів. Його власні очі прикувались до дна печери. Його незламна воля боролась, щоб захистити розум своїх підопічних. І от нарешті сфінкси залишили смертних наодинці, в тиші й в темряві. Вони продовжували йти, петляли через довгу серію звивестих ходів. Потім знову всі зупинились, і низький голос Аланона прорізав чорноту та наказав їм зняти пов'язки з очей. Вони зробили це нерішуче, і побачили, що опинились у вузькому тунелі, де необроблений камінь випромінював своєрідне зеленувате світло. Їхні обличчя купались в дивному сяйві. Чоловіки дивились один на одного – щоб упевнитись, що всі на місці. Темна постать друїда зробила крок вниз, по коридору, і попередила, що коридор вітрів попереду. Запхавши у вуха шматки тканини і зав'язавши їх розв'язаними пов'язками для очей, чоловіки знову взялись за руки. Доріжка повільно петляла крізь слабке зелене світло вузького тунелю, Ця ділянка печер простягалась більш ніж на милю, а потім прохід розширився і переріз у високий коридор, абсолютно темний. Стіни віддалились, стеля піднялась, і все залишило компанію наодинці в дивній темряві, де лише гладеньке дно печери давало хоч якесь запевнення у тому, що земля не розчинилась цілком. Без жодних ознак вагання Аланон вів їх вперед. І почався звук. Він застав друзів зненацька, і на якусь мить настала паніка. А потім ринув величезний гуркіт, схожий на шум тисячі вітрів, об'єднаних люттю та силою. У цьому гуркоті ховався жахливий крик душ, які волали від туги. Від немислимих і немислимих тортур у повному відчаї без будь-якої надії на порятунок. Шум підійнявся до вереску. Усе це вдарило по розуму мандрівників. Їх захопили важкі звуки, відзеркали їх власний, дедалі більший відчай, І це зайняло лише одну мить. Наступної б усе було скінчено. Але в другий раз їх врятував, цього разу від повного божевілля Аланон. Його воля прорвалась крізь божевільний звук та загорнула їх у захисний спокій. Крики й гуркіт, здавалося, зменшились і перетворились на дивне дзищання. Знову в їхніх мізках з'явився образ історика і сказав заспокійливо, владно. «Дайте собі розслабитись! Думайте тільки про мене!» Чоловіки йшли, спотикаючись крізь густу темряву тунелю. Вони йшли і дивились вперед на друїда. Стіни коридору відлунювали ще чутними вересками, а масивний камінь печери лякаючи гуркотів. В останній раз голоси банчі піднялись в тональності. Духи не самовито заверещали у відчайдушній спробі пробити під стіну, зведену могутнім розумом друїда, але вона не піддавалась. Духи витрачали свої сили, і нарешті, перетворившись на шепіт, усе це зникло. Замить прохід знову звузився, і загін вийшов з коридору вітрів. Їхня обличчя вкривав під. Вони йшли мовчки, а потім Аланон зупинив їх. Струснувши своє розпорушені думки в якусь подобу порядку, вони зняли мотузку сталі і тканину, що зав'язувала вуха. Друзі знаходились в маленькій печері, яка вела до двох величезних кам'яних дверей. Стіни навколо випромінювали таке ж своєрідне зеленувате світло. Аланон терпляче чекав, поки всі повністю будуть готові, а потім поманив за собою. Друїд зупинився перед кам'яним входом. Лише легким поштовхом худорлявої руки масивні двері безшумно відчинились. Друїд своїм глибоким голосом прошепотів у тиші. Гробниця королів Понад тисячу років ніхто, крім Аланона, не входив сюди. Весь цей час споруда залишалась у спокої. Валетенська кругла печера, великі стіни гладкі й відполіровані, стеля переливалася зеленим сяйвом схожим на те, що було у тунелях, через які вони вже пройшли. Уздовж круглої стіни Валетенської ротонди що стояла з такою ж гордою непокорою, яку вони, мабуть, виявляли в житті, стояли кам'яні статуї мертвих правителів, кожна з яких була повернена до центру, і там дивний вівтар, що здіймався вгору у формі згорнутого змія. Перед кожною статуєю були багатства померлих, бочки і скриньки з дорогоцінних металів і коштовностей. Хутра, зброя, всі улюблені речі покійних. У стінах відразу за кожною статуєю започатані прямокутні отвори, в яких спочивали останки померлих, царів, їхніх сімей, слуг. А над цими входами – написи, на мовах, які ніхто не знав. Уся кімната заливалась глибоким зеленим світлом. Метал і камінь, немов втягували в себе колір. Пил вкривав усе і підіймався маленькими хмарками, коли мандрівники порушували його спокій. Понад тисячу років сюди ніхто не заходив. Ніхто не втручався в таємницю цієї гробниці і не намагався відімкнути дверей, які опороняли мертві, і їх майно. Ніхто... Крім Аланона. Щі здригнувся. Йому тут не треба бути. Хлопець відчував тихий далекий голос, який говорив, що йому тут не місце. І справа не в тому, що цей зал був священним або забороненим. Це була гробниця для мерців. Тут немає місця живим. Щось схопило юнака. Через мить він зрозумів, це рука Аланона доторкається до його плеча. Друїд насупився, потім тихо гукнув до інших. Всі мовчки тулились в зеленуватому світлі. Друїд говорив приглушеним голосом. Через ті двері в дальньому кінці зали проходить асамблея. Він показав на інший кінець де були величезні кам'яні двері. Широкий набір кам'яних сходів веде вниз, до довгого ставка, що живиться джерелом десь глибоко під горою. Біля підніжжя сходів, прямо перед басейном, багаття мертвих. Ми повинні це багаття пройти» і дістатись до проходу, який приведе нас на інший бік гір. Він зробив паузу і глибоко вдихнув. Коли я подорожував цими печерами раніше, мені вдалося сховатись від очей істот, яких садили сюди для знищення непроханих гостей. Цього я за вас не можу зробити. В асамблеї є щось, чия сила може виявитись більшою, ніж моя власна. І хоч у той раз він не відчув моєї присутності, я зрозумів. Це чудовисько ховається під глибокими водами ставка. Під сходами, що йдуть по обидва боки, є вузькі доріжки. Вони приведуть нас до іншого кінця і далі в прохід. Це наш єдиний шлях. І щоб його не охороняло, воно вдарить по нас там. Коли ми туди зайдемо, Балінор, Меньйон та я, підемо на доріжку ліворуч. Це повинно витягнути істоту з її схованки. Коли на нас нападуть, я хочу, щоб Гендель провів решту по правій доріжці. Не зупиняйтесь, поки не дійдете до кінця. «Зрозуміло!» Всі повільно кивнули. Щій відчував себе загнаним у пастку. Аланон встав на повний зріст у сім футів і посміхнувся. Його міцні зуби заблищали. Юнак відчув, як по спині пробіг холодок, який його чомусь підбадьорив. Балінор витяг меч, лезо якого задзвеніло, покидаючи піхви. Гендель уже йшов, міцно тримаючи в одній руці важку булаву. Мендійон рушив уперед, а потім завагався, з сумнівом розглядаючи запаси скарбів, нагромаджені навколо гробниць. Можливо, треба щось взяти? Юнаки й ельфи йшли слідом за генделем та Балінором. А Ланон стояв і дивився на горця, склавши довгі руки. Меньйон обернувся і запитально подивився на історика. «Я б на твоєму місці цього б не робив», – коротко сказав той. «Усі скарби покриті отрутою. Доторкнешся і помреш менш ніж за хвилину». Меньйон якусь мить недовірливо дивився на Аланона, потім кинув швидкий погляд на скарби, і похитав головою. А на півдорозі до кімнати, раптово чимось надихнувшись, принц Лія випустив дві довгі чорні стріли і підійшов до відкритої скрині з золотими монетами. Він обережно дістав стріли з дорогоцінного метала, стежачи за тим, щоб руками не торкатись нічого, окрім пір'я на кінці. Посміхнувшись від якогось свого задоволення, Меньйон знову доєднався до інших. Те, що чекає за кам'яними дверима, зіткнеться з отрутою, яка може вбити будь-яку живу істоту менш ніж за хвилину. Там компанія зібралась навколо Аланона. Їхня зброя холодно виблискувала. У великій кімнаті запанувала тиша, яку порушувало лише очікуване дихання восьми чоловіків що отулились біля зачинених дверей. Щі на мить озирнувся назад. Гробниця здавалась непорушною, якщо не брати до уваги рваний слід від пилу, що вів через камеру. і з часом усі докази їхньої присутності будуть стерті. Від дотику Аланона кам'яні двері відкрились. Загін безшумно рушив до асамблеї. Вони знаходились на високій платформі, яка виходила вперед, у широку нішу, а потім перетворювалась на серію сходів, широких, що вели вниз. Печера була величезним творінням дбайливих рук природи. З високої стелі звисали зубчасті сталактити, утворені водою і мінеральними відкладеннями протягом тисячоліть. Під ними лежав довгий прямокутний ставок з зеленою водою, поверхня якого була схожа на скло. Чоловіки підійшли до краю і подивились вниз на високий кам'яний вівтар, що поставили біля підніжжя сходів перед ставком. Він стародавній був увесь пошрамований подряпинами і місцями майже розсипався. Печера освітлювалась флуоресцентними рослинами. Чоловіки йшли до проходу, усі побачили одне слово. Мало хто знав його значення валг. Слово взяте з древньої мови гномів означає смерть. Їхні кроки приглушено відлунювали у величезній печері, нічого не рухалось. Все було оповите тишею. У підніжжі довгих сходів усі секунду вагались і не зводили очей з мовчасного ставка. Потім Аланон посунув Генделя і його підопічних вправо. А потім, коли за ним пішли Мендіон та Балінор, швидко дістався лівої доріжки. Помилка зараз буде фатальною. З іншої сторони Ші спостерігав за трьома друзями. Які безшумно пробирались вздовж грубої кам'яної стіни, вода не ворушилась. Друзі вже були майже десь на півдорозі, щі уперше зітхнув, а потім нерухома поверхня темного ставка піднялася вгору і з глибини вирнув кошмар. Змія, подібне, на вигляд, огидне чудовисько, здавалось, заповнило печеру. Його вкрита слизом маса здіймалась в небо та розбивала стародавні сталактити. Крик люті монстра пролунав по всій асамблеї. Масивне тіло скручувалось і згиналось. Довгі передні лапи з смертоносними гачкуватими кігтями хапались за пусте повітря, а великі щелепи скреготіли великими почорнілими загостреними зубами. Широкі очі горіли червоним кольором серед купи рогів, що прикривали деформовану голову. Вся основна маса істоти була шкірою рептилій, з якої капав увесь бруд, який, мабуть, був винесений з найчорніших ям Нижнього світу. З рота чудовиська сочилась отрута, яка падала в воду, і підіймалась вгору ледь помітними слідами пари. Жахлива істота дивилась на трьох людей на доріжці і шипіла від ненависті. Чудовисько широко розкрило щелепи, закричало в очікуванні вбивства і напало. Усі відреагували миттєво. Великий попелястий лук Меньяна звучав стаккато. отруйні стріли полетіли зі смертельною точністю, глибоко загриваючись у незахищену внутрішню плоть роззявленої пащі. Істота здригнулась від болю, і Балінор швидко перехопив ініціативу. Підійшовши до краю доріжки, прикордонник вдарив по оголеному передпліччю чудовиська. Але на його подив величезний меч лише ледве подряпав лускату шкуру, зісковзнувши через важкий шар слизу. Чудовисько замахнулось на нападника, але промахнулось на 2 сантиметри, бо передбачувана жертва кинулась вбік. Тим часом на протилежній доріжці Гендель біжав до відкритого проходу в дальньому кінці, підштовхуючи ельфів та братів. Але раптом важка кам'яна плита обвалилась, прикривши шлях до безпеки. У відчаї Гендель кинувся на кам'яну барикаду, але та відмовилась зрушити з місця. Змія привернув звук падаючого каменя. Відвернувшись від битви з Меньйоном і Балінором, чудовисько нетерпляче рушило назустріч меншим ворогам. Це був би кінець, якщо б не швидка реакція загартованого в боях Дворфа. Забувши про кам'яну плиту, і зовсім знехтувавши власною безпекою, Гендель кинувся на величезне чудовисько, що обрушувалось на нього, і ударив важкою залізною булавою в найближче палаюче око. Те розлітилось на шматки. Змій піднявся вгору від нестерпного болю, врізався у сталактити, від чого смертоносні уламки почали падати по всій печері. Флік від удару по голові знепритомнів. Гендель теж лежав непритомний під каскадом розсипаного каменю. Інші відступили назад до заблокованого входу. Над ними навис масивний нападник. Нарешті Аланом вступив у нерівну битву. Він підняв руки вгору. Його пальці, здавалось, засвітились, як маленькі кульки. А потім смуги сліпучого синього полум'я вилетіли з кінчиків та влучили в голову розлюченої істоти. Сила цієї нової атаки повністю приголомшила непідготовленого змія, який дико метався над киплячою водою ставка, кричучи від болю і люті. Швидко, йдучи вперед по доріжці, друїд вдарив вдруге. Сині полум'я спалахнуло на голові розлюченого звіра, повністю скрутивши його. Цей другий удар відкинув величезне лускате тіло назад до стіни печери, де, борючись у нестримному шаленстві, воно розбило кам'яну плиту, що перегороджувала прохід. Ши і брати ельфи ледь встигли вчасно витягти непритомного фліка і не стати розчавленими масивним тілом. Вони почули, як кам'яна плита з чутним гуркотом впала вперед, і, подивившись на відкритий прохід, дико щось прокричали друзям. Балінор знову кинувся на чудовисько, і марно бив те по голові. А Ланон не зводив очей з змія, і тільки Меньйон бачив, що інші щось кричать і шалено машуть в бік отвору до виходу. Дайль та Шіпі дібрали поваленого фліка та віднесли його в тунель за межами печери. Дурін зупинився, побачивши непритомного Генделя, прихованого під кам'яними уламками. Повернувшись назад, він кинувся до краю ставка, схопив дворфа в руку і марно спробував витягти й того. «Забирайся геть!» – заривів Аланон, який раптом помітив ельфа. Вибравши момент, змій завдав удару. Одним могутнім помахом пазурів він відмахнувся від Балінора, знищивною силою вдаривши прикордонником об стіну. Змій, який все ще відчував сильний біль від численних ран, думав тільки про те, щоб дістатись до високої постаті в чорній одежі і вичавити з неї життя. У звіра в арсеналі залишилась остання зброя, і він її збирався використати. Отруйні щелепи широко роззявились, коли він побачив жертву, яка стояла одна без захисту. А потім з його рота вилетіли величезні простирадла полум'я, що повністю огорнули друїда. Дурін, який бачив усе, що відбувається на доріжці, ледь чутно зітхнув від збентеження. Щі і Дайль, стоячи відразу за входом до тунеля, що вів з асамблеї, з німим жахом спостерігали, як полум'я накрило високого історика. А через секунду вогонь згас, проте Аланон стояв недоторканим. Усі здивувались. Руки історика піднялись, сині смуги полум'я вирвались з витягнутих пальців із жахливою силою вдарили по голові змія, змусивши лускати тіло, відскочити назад. Величезною хмарою здійнялась пара з бурхливих отставка, змішалась у важкому тумані з пилом і димом, розбурханими битвою. Одразу ж із-за з'явився Белінор, чий плащ був подертий і пошматований, чия блискуча кольчуга була потріскана і пошарпана а знайоме обличчя вкрите потом і кров'ю. Разом вони витягли Генделя з-під скель. Однією рукою принц Калагорна підняв мовчазного дворфа собі на плече і штовхнув Дуріна вперед в прохід, де чекали Дайль та Ши, разом із непритомним фліком, якого прикордонник одразу наказав підняти. І, не чекаючи нікого, зник у темному коридорі з Генделем, перекинутим через плече, і з великим мечем у вільній. Брати-ельфи швидко зробили те, що наказали, але Ши вагався, шукаючи очима Мендюна. Асамблея перетворилась на руїни. Довгі ряди сталактитів були розбиті, а доріжки стали купою щебеню. Стіни тріскались і розлітались. Усе було затьмарене пилом і парою. Проте, усе ще можна було побачити масивного Змія, який в муках бився об розбиту стіну. Але ні Меньона, ні Аланона не було, але через мить вони з'явились. Меньон злегка шкутилігав, але все ще тримав у руках лук і меч поруч із ним історик, пошарпаний весь у пилюці і в попелі. Аланон кивнув. І всі побігли у прохід. Що сталося потім, неясно. Заціпеніла, але побита група йшла по тунелю, несла двох поранених і непритомних чоловіків. Час тягнувся і здавався нескінченністю, і раптово вони опинились в яскравому світлі полуденого сонця на краю небезпечно крутої скелі. Праворуч від них спуск дракона йшов вниз до відкритого пагорба. Раптом уся гора почала загрозливо хуркотіти, вона тремтіла. З різким наказом Аланона вони почали спускатись по стежці, Балінор йшов першим, несучи Генделя, Меньонлі на пару кроків позаду, Дурін та Наїль слідом, з фліком, за ними щі, і нарешті Аланон. Гуркіт продовжувався десь глибоко вгорі. Постійні повороти стежки на шляху вимагали зосередженої майстерності та обережності, щоб не впасти. Але не встигли вони пройти навіть невелику відстань, як почувся новий звук. Гуркіт, який швидко заглушив гору. Щі останній з Аланоном не міг бачити джерело нового звуку аж поки не опинився на вершині його походження. Прямо навпроти усі побачили величезний водоспад. Тонни води з оглушливим гуркотом падали вниз і виливались у велику річку на сотні футів нижче. ще якусь мить зачаровано дивився на пейзаж, а потім за командою Аланона поспішив униз по стежці. Юнак пройшов близько ста футів, і раптовий поштовх, сильніший за інші, сколихнув гору. Ділянка стежки, на якій він стояв, тріснула і почала повсти вниз по схилу гори, несучи з собою нещасного юнака. Він збентежено кричав, намагаючись зупинити своє падіння, і бачив, що летить до крутого виступу, після якого станеться довге-довге падіння в бурхливу річку на дні долини. «Хапай що-небудь!» – закричав друїд. Щі якимсь дивом пальцями вхопився за край водоспаду. Він висів майже вертикально і не наважувався піднятись назад. Його руки ледь не ламались від навантаження. «Тримайся, щі!» Підбадьорив Аланон. «Я візьму мотузку! Не рухайся, ані на дюйм!» Аланон покликав інших на допомогу. Але було вже пізно. Гора ще раз сколихнулась, і юнак зірвався вниз. Він навіть не усвідомлював, що падає, а через мить він поринув у стрімкі поточні води річки внизу.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 то є посилання внизу. Почуємось!